Хотілося втекти від себе, від думки. І він утікав. Кликав якісь видива. Дивний хаос крутився в голові, і він не виходив з нього. Навпаки, поринав глибше і глибше. Щось йому підказувало, що це єдина можлива втеча. Нарешті він і справді поринув у сон. Його розбудив сонячний промінь, що падав у велику. З двох шматків скла шибку єдиного вікна, яке виходило на південний схід, на лебідку. Замість другої шибки темнів фанерний лист. Соняшній сніп за вікном перерізувала в'язова гілка. Вона гойдалася, і жовто-біла пляма на підлозі гойдалася теж. Першою думкою була та ж учорашня, яка перемінила світ, одрізала його од життя. Він прокинувся таким же, як прокидався щодня. Легким, радісним, але тільки на мить. Був наступну хвилю на нього, мовби би, щось упало. Це стогнав і ліг до лілиць. І далі думка знову закрутилася в тому школі. Валеріїві не хотілося нікого бачити, ні з ким розмовляти. І він лишився на горищі. У ящику з-під яблук валявся черствий окраєць паляниці і кулюк цукерок шкільні. тож в обід, коли захотілося їсти, пожував хліб з цукерками. Ним усе дужче й дужче оволодівало дивовижне бажання забитися кудись, у якусь шпаринку, якийсь темний куточок, і не виходити звідти, або заснути і спати, поки цей сон не перейде в інший. Дитячий галас, який десь по обіді налетів із саду, теж не вибив його з цього стану. Єдина реальна думка, яка прийшла до нього, це знову про Ліну. Валерій уже не вагався. Він не має права на її любов. Не має права псувати її життя. Він ще не знав, як воно буде, як розійдуться з нею. Знав лише одне. Більше вони не зустрічатимуться. Його навіть не обходило, як подивиться на все Целіна, що подумає, що скаже, як переживе ту останню звістку. Його мозок не продовжував себе в майбутнє, не розвивав тих видів. Він, мов би, відтинав їх. Валерій подумав, що світ існує доти, доки існуватиме він сам. Спробував читати, але не читалося. Хоч на столику лежало кілька цікавих книжок. Трагічне било по власному болю. Смішне викликало подив. Вуха виломлювала тиша. Її прошувала прошвою якась птаха в саду. Тінь-тінь, тінь-тінь. Неначе гаптувала по-чорному срібне. Валерій не дивився в сад, бачив його і так. Він кипів, буяв, упивався сонцем. І вигойдував у чарунках солодкі плоди. Валерій дивився на став, на шматочок дороги, яка бралася вгору і зникала в лісі. По ній зрідка проскакували вантажні машини. Вони милькали, наче на кіноекрані. В одному місці появлялися, в іншому зникали. То були колгоспні машини. Возили в поле добрива, картоплю, посівні матеріали. Поблизу дороги, схожий на жука на високих лапках, снував трактор. Валерій подумав, що то, може, Володя готував поле під картоплю. Ось для кого його смерть буде радісною. Не вже радісною. А як же інакше? Спробував поставити себе на місце Володі, і не зміг. Не хотілося. Не мав сил. То вже якась гра а до неї почував повну нехіть. Він не знав, як житиме далі. Ходитиме на роботу, не признається нікому чи навпаки, розкаже всім. Мабуть, не розкаже. Мелькі згадався якийсь фільм, де хлопець захворів на рак. Дорожити життям стало ні до чого. Він десь когось, здається, на пожежі врятував, став героєм, а потім виявилося, що лікарі помилилися. Гіркий сміх вихопився йому з горла. Блискуча фальшивка! Який подвиг! Куди подітися, коли... Коли... І тут на нього наплинуло, як туча. І захотілося закричати, завити. Захотілося поскаржитись комусь великому-великому доброму. Упасти йому лицем у коліна і щоб він пестив рукою голову, і сказав, я не дам тебе, мій хлопчику, нікому. Ти житимеш, ти ще питимеш оцей солодкий сік. І згадалася мама, яка вона була худенька, з важким вузлом каштанового волосся, що неначе наче гнуло їй голову, тиха, добра, лагідна. Вона ніколи не сварилася, а тільки запитувала, «Ти цього Валеру більше не робитимеш?» Десь знизу з грудей піднявся такий біль, аж Валерій знов застогнав. Знав, уже ніщо не врятує його. Йому лишилося жити кілька місяців, от сили півроку. Він читав, він знає. Ну, в клініці можуть продовжити муки ще на якийсь час. Оце й називається паліативним лікуванням. Можливо, вони навіть шукатимуть його, і тоді він поїде з ними, чи не поїде. Туди він потрапить все одно, уже в кінці. Світло різало йому очі. Він знову ліг на сінник, уткнувся обличчям у подушку. Знову покликав забуття. Знову намагався кудись пірнути. Його тільки лякало майбутнє пробудження». Він не злякався, коли його почала гладити по голові чиясь рука. Була вона не велика і не шорстка, а маленька.